Namo se, bhagavato arahato, arahato, namo arahato, arahato, arahato, arahato, Bhagavato, arahato, arahato, Tady náš přítel Roman navrhoval, aby jsme prošli trochu rychleji tady tou třetí a, a čtvrtým, pátým, šestým dílem, aby jsme se dostali do té druhé části o dokonalostech, která je, se zdá být obzvláště důležitá. Toto dílo je právě o dokonalostech. No, přední část je též o dokonalostech, ale rozbírá je z jiného aspektu. Tak tedy jsme u, na stránce 26, u třetího odstavce. A myslím, že jsme s ním začali, je to tak, ne? tu trojku jsme začali už, nebo, je? No tak projdeme rychle tou trojkou tedy, tak vlastně se jedná o to, co jsme se učili předem, zde ty překážky jsou popsané jako Vlastně překonání překážek je překonání poblouznění, hmm? e, což je e, obzáště důležité pochopit. Hmm? To, že vlastně zjistíme, že máme poblouznění, e, je e, k tomu, aby jsme překonali překážky, hm? dokud si neuvědomíme, že, že jsme poblouzněni, hm? nejdříve eh, hrubě poblouzněni, pak stále jemněji poblouzněni, hm? eh, tak vlastně nemůžeme překonávat překážky. Čili jestliže meditujeme, začínáme si být eh, hlouběji vědomí, Poblouznění. Jestliže nemeditujeme, tak právě poblouznění nejsme vědomí a tím pádem nemůžeme překonávat překážky. Hm? Čili tím, že překonáváme překážky, jsme si vědomí poblouznění. Hm? A teď to vědomí poblouznění je jemnější. Jestliže eh, Samozřejmě, jestliže studujeme cestu z hlediska nedualistického poznání, nebo eh, aspoň tak yogačára obzvláště zdůraznuje, jestliže máme nedualistické poznání, můžeme odstranit nejen hm, překážky eh, spojené s eh, s přílivem a odlivem nečistot z vědomí, ale můžeme tež odstraňovat překážky dané e, nejasnosti hmm? vůči objektu hmm? naší, e, naší zkušenosti. Hmm? E, z hlediska. rozlišujícího vědomí eh, objekty naší zkušenosti představují mnohost. Hm? Z hlediska, eh, nerozlišující moudrosti vlastně představují jednotu, hm? představují stejnost. Stejnost, tedy Nedá se říci stejnost v tom smyslu jakožto kontrastu proti mnohosti, ale stejnost v tom smyslu, že přesahuje všechny kontradikce nebo všechny protiklady, hm? i včetně protikladu mezi mnohostí a stejností. Hm? A to je právě to nedualistické poznání. Nedualistické poznání je to poznání, které transcenduje moc, který v našem vědomí má právě rozlišující vědomí. Hm? Čili eh, překážky v cestě a též poblouznění je vlastně. Dvojího druhu. Jsou překážky a je poblouznění dané právě rozlišující moudrosti, a je spontánní poblouznění hm? nebo překážky, eh, které se vědí spontánně, nezávislé na tom, na našem právě eh, rozlišujícím vědomí. Hm? Eh, to jsou prostě zvyky, které nás, dá se říci, nasměrují, ať jsme si toho vědomí nebo ne, a nemusí být zrovna eh, spojeni s přímo s rozlišujícím vědomím. Hm? E, jistě jsme zažili, že najednou v nás eh, máme eh, neklid, máme eh, máme letargie, neschopnost se koncentrovat, která nemusí být zrovna spojená s, s něčím, na co myslíme. Je to tak? Čili... Eh, Ty prekážky dané rozlišováním jsou daleko snadnější konfrontovat a odstranit. Ale spontánní překážky nebo spontánní poblouznění je daleko těžší. A to spontánní poblouznění vlastně v jistém smyslu zůstává i když překonáme negativní karmu, která způsobuje znovu zrození, protože je vázána na naše zvyky. A naše zvyky, jestliže věříme v buddhismus, jsou zvyky, které jsme akumulovali v čase, který nemá počátku. Ovšem může mít konce. A ten konec je právě eh, identita z Dharmakája. A tuto identitu právě eh, bodhisattva získává intuicí založenou na nirvy na nerozlišující moudrosti. Čili v prvním stupni realizace eh, Bodhisattva právě eh, jeho realizace je v tom, že získává jistou intuici z hlediska ty nervy Kalpagjana, nerozlišující moudrosti a eh, Právě proto získává intuici též k, vlastně k těm jemnějším aspektům poblouznění, které musí odstranit, jestliže chce dosáhnout budovství. Čili eh, aspoň yogačára tradice zdůrazňuje, že Cesta bodisatu je obzvláště kontemplace na eh, prázdnotu všech fenoménů poznání, které se nazývají dharma. Hm? Zatímco realizace eh, žáka je založena na, na základě pochopení, agregátů a tak dále, je založena na. Eh, poznání nejáství v osobách. Teď podle filozofie yogačára vlastně ten pojem, který mu se říká upačára, ten pojem jáství v osobách a ve věcech, je právě to, co transformuje původně nedualistické vědomí v dualistický postoj k naší zkušenosti. Kdybychom neměli tento zvyk vidět jáství v naší zkušenosti osob a věcí, pak by se pak by jako pochopení Vlastně závoj, který nás dělí od pochopení eh, prázdnoty, nebo spíše takovosti, jakožto jediné reality, by eh, jsme prokoukli. Ale právě kvůli tomu zvyku hm, eh, vidění eh, podstaty, nebo něčeho pevného v osobách a v, ve věcech. Nacházíme se ve stavu dualistického poznání. Čili tato první stupně realizace bodhisattva tedy zahrnuje... Hm? jistou intuici vůči, stejně tak jako žák, který získá vstupu do proudu, tedy sotapana, odstraňuje stav putujana, tedy osoby, která se bere jako něco odděleného od celku, proto je, jestliže chceme pochopit buddhismus, musíme si uvědomit, že v buddhismu všechny fenomény našeho poznání se nazývají dharma. A dharma se tež nazývá nirvana. A darma se tež nazývá všechno, co vlastně vnímáme. Všecko to je dharma. Jenomže e, obyčejná osoba, která nemá přímou zkušenost e, objektu, který přesahuje rámec e, strasti ve světě, e, si toho není vědom. Právě proto se bere jako něco odděleného. Nechápe, že všechno v jeho zkušenosti je dáma. Teď podle teorie yogačáry, v Madhyamice to není řečeno, podle teorie yogačáry tento první stupeň bodys, realizace bodhisattva nejenom zahrnuje poznání nejáství, ale zahrnuje tež poznání nejáství ve všech věcech. Tedy nejenom nejáství v osobách, ale nejáství ve všech věcech. A to je ten hlavní aspekt tohoto probuzení. Zatímco hlavní aspekt probuzení žáku je poznání nejáství v osobách. To neznamená, že ten, kdo poznal nejáství v osobách, si není vědom toho, že veškerá jeho zkušenost Jestliže poznáme nejáství v osobách, jsme si též vědomí vlastně nejáství ve věcech, které je učené. To znamená nejáství v pěti agregátech, protože všechny věci jsou schrnuté jako pět agregátů. Hm? Proto Buda učí tež pro žáky, že aby viděli eh, tělesnost, jakožto eh, bubliny, hm? počítky jako pěnu na vodě, nic není stabilního. Vnímání jako přelud. formace vůle jako vnitřek banánovníku, prostě nic v naší zkušenosti nemá pevného jádra. A ten, kdo má přímou zkušenost objektu probuzení, vidí právě, že vlastně tento svět se nedá ve své podstatě se nedá uchytit, je jako sen. Ale důraz v cestě bodisatu je právě na stav. Nejáztví ve věcech. To je důležité pochopit. A tím, že zdůraznuje nejáství ve věcech, má právě i přístup k hlubší pochopení těchto spontánních překážek nebo spontánního poblouzení. A toto spontánní poblouznění je právě... Jeho podstata je v tom, že máme tak hluboký zvyk vidět něco, hm? něco pevného v našich zvycích. Tedy vlastně vidět svět, jakožto pět agregátů existence a tak dále, je též jistý zvyk. Čili eh, bodhisattva začíná chápat, že všechny darmy, včetně darmy, které Buda učil, jsou pouze prostředky. Prostředky k tomu, aby eh, dosáhl stavu přebývání bez tedy bez bydlení vědomí. Hm? Aby nechával vyvstávat myslí, mysl, která nikde nemá příbitek. Ani v pěti, agre pěti agregátech, ani ve smyslech. To je právě ten důraz na prázdnotu darmi. A tento důraz na prázdnotu darmi je právě založen na pochopení transcendentální moudrosti. Čili pro ti, kteří nestudovali buddhismus, je třeba vědět, co přináší pri, eh, transcendentální moudrost do eh, buddhistického, eh, dejme tomu do buddhistického pochopení. Co je revoluce transcendentální moudrosti? Původně buddhismus učí, nebo Původně, my nevíme, jestli původně, ale na každý pád v základním písmu v rozpravách máme, Buda vždy učí dva druhy nirvány. Hmm? Nirvána se zbytkem a nirvána bez zbytku. Nirvána se zbytkem je ta nirvána, kterou dosáhne arahat. Hmm? Tedy stane se nirvánou tím, že se zbaví. Veškeré holpění. Veškeré holpění. na pěti agregátech. Nebo mára není nic jiného než pět agregátů ulpívání. A těch pět agregátů ulpívání Arahat nemá. Tedy, když Arahat zemře, no tak dosáhne eh, Nirvány bez agregátů, tedy eh, bez zbytku. Teď eh, transcendentální moudrost nebo revoluce, kterou přináší v buddhismu právě eh, sútry transcendentální moudrosti, a kterou Nagarjuna systematizuje eh, jako základ eh, pochopení cesty bodhisatů, pochopení získání budovství, je Filozofie přirozené nirvány. A přirozenou nirvánu bodhisattva praktikuje tak, že nechává vystávat vědomí bez jakéhokoliv upívání. Vědomí, které nemá kde být let. A kontemplace tohoto vědomí, které nemá kde bydlet, je právě hm, vlastně eh, hlubší pochopení nejáství ve všech darmách. A tedy nejenom nejáství ve všech darmách, ale vlastně eh, rovnoměrnost všech darem. Jestliže vědomí nikde nebydlí, pak všechny darmy jsou pro něj rovnoměrné. Hm? To je, co recitujeme každý večer, ani čisté, ani nečisté, ani takové, ani makové, hm? ani jednotné, ani nejednotné, hm? ani nepřicházejí, ani neodcházejí. Prostě v tomto stavu nic se nedá uchytit. Právě proto Cesta bodisatvy je, ať už používá yogačára pochopení, které tvrdí, že základem prázdnoty musí být něco, co existuje a jediná věc, která existuje, je vědomí, hm? ovšem vědomí, eh, nedualistické vědomí, hm? toho, co my normálním vědomím chápeme, to se všechno odehrává právě v té dimenzi nedualistického vědomí, ačkoliv si toho nejsme vědomí. Hm? Čili naše rozlišování i rozlišování pěti agregátů, rozlišování oka a to, co oko vidí, všechno se děje v dimenzi prázdnoty. Protože... Eh... Ale aby jsme pochopili tuto dimenzi prázdnoty, musíme pochopit, že vědomí, to je cesta yogačávy, vědomí jako jedinou realitu. Všechno se odehrává ve vědomí. To neznamená, že tělo neexistuje, svět neexistuje, ale svět není nic jiného právě, než přetvorení vědomí na základě, tedy původně nedualistického vědomí, na základě zvyku vidění jáství ve věcech. Protože vidíme jáství ve věcech, my vidíme ve světě něco pevného. A to je právě ta intuice, kterou získává bodhisattva v tomto prvním stupni probuzení. Hm? Čili stejně tak, jako ten, kdo studuje cestu žáků, vlastně eh, ty poblouznění, které odstraní, jsou údajně stejné, tež poblouznění dané ulpívání na osobách a darmě, to tež ten, který má přímou zkušenost zmirovány, tež eh, odstraní. Ale eh, důraz je na nejáství v osobách. Zde důraz je na nejáství eh, v, ve všech fenoménech naší zkušenosti. Protože všechny fenomény naší zkušenosti, ať už je to pět agregátů nebo dvanáct Základu zkušenosti, jako oko a barva, a tak dále, a vědomí a jeho objekty. Všechno se děje právě v té dimen nedualistické dimenzi takovosti. A tedy ta eh, stav věcí tak, jak je, není ani stejný jako darma, kterou Chápeme, kterou vidíme jako oko, barva a tak dále, ale tež není rozdílná. Kdyby byla stejná, no tak jsme ve stavu Buddhy. Ale rozdílná tež nemůže být, protože původní stav musí být nic jiného než nirvána. Kdyby nirvána nebyla původní stav, no tak eh, Filozofie nejástorí nemá žádný smysl. Protože Nirvana je něco, co nebylo, stvo nebylo stvořené, nebylo skonstruované. To, co nebylo stvořené, musí být s náma stále. Jenom kvůli poblouznění si toho nejsme vědomí. A to je důraz právě v cestě Bodhisattvu. čili z hlediska yoga čáry, jestliže bodhisattva realizuje tento stupeň probuzení, který tež nedovolí, stejně tak jako žák, aby se narodil v nepříznivých stavech existence, jestliže přímo realizujeme objekt vysvobození od pout, strasti, tak nemůžeme se narodit v nepříznivých stavech existence, protože naše karma nemůže být naše negativní karma nemůže být těžká karma. Když vidíme nejáství, nemůžeme udělat nějakou těžkou karmu, která nás hluboce váže. Tím pádem Tež nemůžeme se narodit v hrubých stavech existence. Ty stavy existence, které jsou spojené s utrpením, jsou hrubé stavy existence. Ty stavy existence, které jsou spojené s, s blahem, to jsou jemné stavy existence. Tedy proces probuzení, tež jsme mluvili o tom, je proces zjemňování, hm? A tento proces jemňování nepotřebujeme umřít, aby jsme si to uvědomili, právě si to uvědomujeme meditací. V meditaci vlastně e, my okoušíme tyto jemné stavy, které pak celá buddhistická kosmologie i nakonec hinduistická kosmologie jogi je právě založená na těchto jemných stavech vědomí bez poznání těchto jemných stavů vědomí tato kosmologie vůbec nedává smysl. Právě proto, když svět dojde ke skáze, nejprve budou zničeny ty hrubé stavy vědomí Až po ty jemnější, jemnější, jemnější. Hm? Čili, eh, jestliže se chceme vyhnout zkáze, hm? musíme praktikovat jemnější stavy vědomí. Hm? To je logické. No a pak, samozřejmě, všechno, co následuje, dává smysl. Jelikož má bodhisattva má v tomto smysle, v smyslu jemnější poznání v tom smyslu jemnější poznání v tom smyslu, že i vidí jasně, že jakékoliv rozlišující vědomí ať už je správné, či nesprávné, to je taž Patanjali yoga sutra. Hm? Jestli se Kuba <coughs> bude učit, hm? vlastně i správné, správné, poznání, správné rozlišení je pro yogina je překážka v momentě, kdy na ně začne ulpívat. Tedy. Eh, Probuzení bodhisattva, aspoň v pojetí jogačáva, právě je jemnější v tom smyslu, že si je hlouběji vědom i správné rozlišování, tedy limitace i správného rozlišování. Jeho cesta vede nad rozlišování. A to je, co jogačára právě zdůraznuje. No a v tom tež vlastně to, co, to, co následuje je té prohloubení této intuice. Čili v etice bodhisattva, zatímco vinaja pro žáky je hlavně založená na vyhnutí se skutku tělem a řečí a, a, důraz e, vinaja etického jednání bodhisattva je právě na e, vědomí, hm? motivace vědomí, stavu vědomí. jestliže vědomí je čisté, všechno je čisté. A to je právě jeho intuice, s kterou překonává tady v druhém stupni poblouznění dané nevědomosti o důsledcích různých druhů činů. Čili i bodhisattva údajně, některé činy bodhisattva je těžké pochopit, protože údajně se můžou zdát, že nejsou podle normy, ale jeho vědomí, jestliže ty činy dělá s čistým vědomím, nemají negativní důsledky. Tím pádem vidíme, že jako dozrávání v etice vede k dozrávání k meditaci. Obzvláště k meditaci se světskými objekty. Protože jeho meditace se obrací na mysl samotnou. V třetím stupni tedy eh, bodhisattva oslebuje a odstraní chtíč vůči objektům. Díky hloubce jeho intuice a díky pochopení, hlub, hlubšímu pochopení etiky na základě čistoty vědomí. tedy získává ty různé světské nadpřirozené síly, ne šestou nadprirozenou sílu, kterou získá Arahat tím, že ví, že není příčina k narození, ale získává ty světské nadprirozené síly, spojené se světskými objekty, jakožto minulé životy, Vidění myslí druhých a tak dále. Protože když jasně vidí svoji vlastní mysl, může bez problémů vidět mysle druhých na základě samády. Jak získá nadpřirozené síly a tak dále, o tom můžeme Někdy jindy. To je též výcvik, potřebuje systematický výcvik k tomu. A tento výcvik je založen právě na schopnosti nelpět na objektu. Jestliže lpíme na objektu, nemůžeme získat nadpřirozené síly. Čili trénink k získání nadpřirozených sil je rychlé měněný objektu. Ve stavu samády. V čtvrtém stupni realizace jsou dva druhy poblouznění. Teď jsme vysvětlili, že od čtvrtého stupně realizace do čtvrtého stupně realizace máme co? Máme eh, očistou motivace, máme očistou Etického jednání ve smyslu, že činy tělem a řeči jsou motivovány čistou myslí. A pak o čistou vědomí. Očista vědomí není nic jiného, než šamata, hm? mistrovství v šamata, v utišení. A mistrovství šamata, tedy utišení, vede k nadprirozeným schopnostem. Jestliže dostaneme perfekci v šamata, můžeme praktikovat nadpřirozené síly. A bodhisattva, který nemá nadpřirozené síly, nemůže být e, vyplnit svou ambici, hm? e, být e, k prospěchu mnohým bytostem. Teď je, Tedy do třetího stupně vlastně důraz je na světském, světské moudrosti, světském poznání. Teď od čtvrtého stupně důraz je na takzvané šráva Pradja. Jsou dva, dvě druhy moudrosti. Moudrost, která je spojená s přílivem a odlivem zašpinění, a je moudrost, která je bez přílivu a odlivu zašpinění do vědomí. Hm? Ta moudrost, která je s přílivem a odlivem zašpinění nebo poskvrnění do mysli, je obzvláště spojená se světskými objekty, protože se světskými objekty, ať se snažíme jakoliv, ty tendence vlivu poskrnění vědomí, založené na rozlišování a na ulpívání na naši rozlišující mysli, určitě nás ovlivní. A právě disciplína moudrosti bez přílivu a odlivu posklenění do vědomí je transcendentální moudrost. A tato transcendentální moudrost je nadsvětská moudrost a tam může existovat jedině, jestliže jsme pronikli hm? neskutečnost satká jadršty, neskutečnost jáství hm? ve všech fenoménech zde pro bodhisattvu, ve všech fenoménech našeho poznání, pro arahata, aspoň tak yogačára zdolazní ve všech osobách. Hm? Čili tím, že ve čtvrtém stupni důraz je na získání, se stává na získání nadsvětské moudrosti bez přílivu zašpinění domysly a bez odlivu zašpinění domysly, to znamená spojené s nadsvětským objektem, tím pádem vlastně bodhisattva má intuici k, ke svém, k tomu, má hlubší intuici o tom cíli, který chce dosáhnout, což je. Vševědomost ne, ve všech aspektech, ve všech aspektech je právě založena na intuici do eh, rovnoměrnosti všech objektů, čili chápe v tom smyslu Že i vlastně veškeré učení budhy jsou prostě prostředky i ty. E, e, I ty učení o, e, o skandách, o všech dármách jsou pouze prostředky. A vlastně e, tím, že vidí, že to jsou pouhé prostředky, tež prestává pít, lpět na těch samápatis, na těch dosažených, na nadpřirozených schopnostech, které získá, tím pádem jeho mysl získává širší horizonty svobody No, a v pátém stupni realizace, tedy aby se dostal do, do pátého stupně realizace, musí tedy se stát mistrem v 37 důvodech probuzení, no, které eh, úsilovně praktikuje a tomu dovolí právě tu hlubší intuici do eh, moudrosti bez přílivu a odlivu nečistot. Tím pádem může dosáhnout toho, že, že eh, vidí jasněji hm, tu překážku, která ho dělí od stavu budovství, tedy odstavu vševědomosti ve všech aspektech. Čili odstraňuje nejenom velkou část poskvrnění vědomí, tedy odlivu a přílivu poskvrnění vědomí, které se stávají díky jeho použití a naš rává moudrosti bez přílivu a odlivu nečistot dostává hlubší pochopení. Co vlastně je stav vševědoucnosti, co je stav překážky ve smyslu. Poznání objektu. A jelikož tomu tak je, právě proto vidí, hm? což není snadné, vidí stejnost, hm? tedy rovnoměrnost, co se týče nirvány a samsávy. Proto, tento pátý stupeň poblouzní se nazývá těžko dosažitelný. Když někdo má tak hluboké, hluboké pochopení a tak jemnou mysl, jako zde v tomto stupni té strasti všech formací, strasti nestálosti všech jevů, tím, že též hluboce chápe nerozlušující moudrost založenou na právě na moudrosti, která nepřipouští příliv a odliv nečisto do vědomí. Tím pádem získává intuici do, je do toho, že samsára, nirvana není nic jiného, než vlastně eh, vědomí. A ne, nemůžou být od sebe eh, odlišné Tedy jejich odlišnost, se může dít jedině v té hlubší intuici. Takovosti, kterou získává. Jelikož získává tuto hlubší intuici takovosti, je schopen vidět sam se dne. Je schopen se zbavit tendence k znechucení samsánu a tendence k lapání po nirváně. Nebo touze po No a právě proto vlastně. Jak už jsme se zmínili, od šestého stupně probuzení pracuje daleko více s, s nerozlišujícím vědomím než z rozlišujícím vědomím. Právě proto nerozlišující vědomí se stává dominantní a to zapříčinuje co? Ne. Ulpívání na rozlišující moudrost nebo rozlišující vědomí se minimalizuje. Právě proto tento šestý stupeň se jmenuje abymuký, což znamená býti tváří v v tvár, v tvár z, z hlubší intuicí takovosti, jakožto eh, skutečného stavu všech jeho. A v takovosti všechny jevy jsou rovnoměrné. Právě proto, jelikož se mm, nespoléhá na rozlišující vědomí. No, Myšlenky jo. ty myšlenky spojené se sledováním znaku objektu, se minimalizují. Takže. Se zbavuje ulpívání na, na, na rozdílech mezi čistým, nečistým, dobrým, nedobrým. Čím jemnější stavy vědomí dosahujeme, tím eh, pění na rozdílech mezi dobrým, nedobrým, čistým, nečistým, co stávají irrelevantní. To neznamená, že nevidí čisté a nečisté, dobré, nedobré, ale nebude na nich pět. A proto jeho myšlenky hřídnou, No a tím pádem se může dostat, dostat do sedmého stupně probuzení, které se jmenuje, že došel daleko, hm? došel daleko, protože už se nespolíhá vůbec na rozlišující vědomí. Ale aby to dělal, potřebuje ještě e, k tomu úsilí. Hm? ale jeho vize světa se úplně změní. Ale pokud jeho odpoutání se od toho zlišující mysli je úsilí, no tak se cítí. Ještě jeho realizaci irrelevantní. Hm? No a tak se snaží a dostane se do toho kritického osmého stupně probuzení, hm? kdy jeho moudrost bez přílivu nečistot a odlivu nečistot úplně dozraje a vlastně se. Získá stejný stupeň čistoty jako Arahat, který si nemůže ztratit. To jsme zmínili. Čili nemá absolutně žádnou. Existují dvě překážky plného probuzení budovství. Překážka kléša a překážka. Poskrnění vědomí a pre, pak Gneja a Várana, překážka v poznání všech objektů. A tuto překážku v poznání všech, on odstranil úplně překážku, stejně tak jako Arahat. Poskrnění vědomí, ale neodstranil úplně překážku v poznání všech objektů. Právě proto studie dál, na rozdíl od Aráta. To znamená, že v něm stále ještě existuje takzvaný jemný manas. Aby jsme dosáhli stav budovství, zmínili jsme se o tom, že manas je to, co vlastně Přináší do vědomí. Eh, už eh, zde neexistuje samozřejmě eh, ulpívání na rozlišování, ale existují ještě zvyky. Zvyky tam jsou, tak jako u Aráta. A ty zvyky právě nedovolují, aby jeho manas, individualizující vědomí, se úplně převrátilo v stejnosti. Ve stavu Budhy to individualizující vědomí se převrátí v vědomí stavu stejnosti. A aby se tak stalo, první základní vědomí se musí převrátit. Zrcadlovému, zrcadlovou moudrost. Hm? Jestliže se individuální vědomí převrátí do vědomí stejnosti, pak naše rozlišující vědomí se stane co? Krásné vidění. Hm? Všechno je krásné. Proč je všechno krásné? Všechno se zrcadlí v, v takovosti, hm? jak krásný stav. Hm? Tak eh, aby jsme se tam dostali, musíme eh, zjemnit, absolutně zjemnit až do neskutečných dimenzí naše poznání. Hm? A to je právě cesta do To jsou až neskutečně jemné dimenze, A jaká je jaký je prostředek bodisatu, aby se do těch jemných dimenzí dostali právě kontemplace těch jemných zemí, čistých zemí. V těchto čistých zemích všechno je krásné vidění. co je tež těžké pochopit, ale my se o tom můžeme zmínit, jinak nebudeme mít jasno, co později je vysvětleno. V teorii hm, cesty bodhisattva, obzvláště Bahájánová nirvána sutra to hlásá, hm, že na rozdíl od cesty žáků, Mirována bodhisattva a tento vize bodhisattva, obzáště, kterou získává v osmém stupni, je spojená s tím, Je spojená s tím, že Mirována bodhisattva, na rozdíl od Mirovány žáku, není oddělená od rupa, není oddělená od tělesnosti. A tedy se dostává, jelikož i tady není spokojený, tak se dostává do ještě jemnějších stavů, protože ačkoliv už je schopen sobě pomoct perfektně tím, že neexistuje žádná známka objektu, na kterou může pět, tím pádem může pomáhat bytostem podle toho, na čem lpějí, okamžitě může vidět, protože ona ničem nelpí, tak samozřejmě i jejich rozlišování může pochopit okamžitě jako v zrcadle, protože na žádný známce objektu nelpí. Jestliže nelpíme na žádné známce objektu, pak ty objekty druhých, ty založené na rozlišování a ulpívání, No, se jasně může vidět bez jakéhokoliv bez potíže. Protože sám nerozlišuje. Hm? Čili má jasnou vizi rozlišování druhých. Tím, že sami lpíme na svém rozlišování, no, tím pádem my nevidíme jasně rozlišování druhých. Hm? Čili máme tendence, Poslouchat sebe a neposlouchat druhé, ale aby mohl úplně prospět druhým, nejenom sobě, sobě už tady prospěl úplně, tak musí studovat, studovat, studovat ty analytické poznání. No a tím se dostává do desátého stupňu a v desátém stupňu, stupni už se stává tedy oblak darmi. To znamená, že se prokoukne i ty jemné tendence spontánního, spontánních zvyků. Hm? Tak, jelikož prokoukne ty jemné tendence spontánních zvyků, které všichni bytosti v sobě nosí, tak může se stát prší jenom darmu. Hm? a může se stát oblakem soucitu. Hm? No a pak je připraven vstoupit do stavu budoucnosti. Hm? Tak to je zkráceně hm? ten proces překonávání poblouznění až do těch nejjemnějších poblouznění. A jak vidíme, poblouznění znamená avidža nebo moha, což znamená vlastně doslova nedostatek vědy. Nedostatek vědy, jak odstranit všechny i ty nejjemnější vlivy strasti. A ty můžeme odstranit jedině tehdy, jestliže jsme odstranili všechny překážky i ty nejmenší ve schopnosti pomoci sobě i druhým. Hm? Jestliže jsme tedy z tohoto pohledu odstranili všechny překážky k pomoci sobě a rátež odstraní všechny překážky k pomoci sobě Bodhisattva v 8 stupni tež odstraní všechny překážky, které mu nedovolí pospívat sobě, ale aby se stal Budhou, musí tež odstranit všechny překážky v pospívání druhých, hmm? druhým. Tady je ten rozdíl. Sinus dobrého rodu. Všechny stupně probuzení bodysatvy jsou odvozeny na základě těchto 22 druhů probuzení a 11 druhů hrubosti. Hm? Čili nedostatek vědy, jak odstranit neschopnost prospívat sobě i druhým, není nic jiného, než hrubost vědomí. Hm? To je třeba si uvědomit. A právě ze všech vědomí, to nejjemnější, to nepochopitelné, je vědomí buddhy. A toto vědomí je právě objektem kontemplace Bodhisattva. To je samozřejmě absolutně autentické, protože aby jsme pochopili cestu, musíme nejenom pochopit cestu k odstranění strasti, ale musíme též pochopit cestu k odstranění neschopnosti, Pomoc druhým, což je budovství. Čili veškerá neznalost vědy, jak pomoct sobě, jak prospívat sobě i druhým, je odstraněna pouze a jen v ve stavu budovství. Hm? Na to pravil Avalokiteshvára Budhovy. Nejvyšší správné probuzení je skutečně nesmírně skvělé. Dovršuje velký užitek a velké ovoce cesty probuzení. To je, co jsem se snažil vysvětlit. Hm? Tedy nejenom Prospívání sobě, ale prospívání všem bytostem, se dosahuje naplnění, úplné naplnění, jen ve stavu budoucností. Zatímco dosažení prospívání sobě dosahuje plné naplnění ve stavu arahata a ve stavu bodhisattva v 8. stupni provouzení. Díky němu všichni bodhisattva rozdrtí veškeré sítě poblouznění, překročí velký pralez hrubosti a tak uskuteční nepřekonatelné správné probuzení. Hm? Tak e, proto recitujeme srutou srdce, aby jsme měli, e, mohli e, kontemplovat ten, toto správné nejvyšší probuzení, hm? jakožto být ve stavu odchodu. Hm? Na druhou stranu se všemi bytostmi. Toto je stav, toto je mantra, kterou je třeba proniknout. Bodhisattva a Velký Tešvára se pak poklonil Budhovi a pravil: Světem uctívaný. Na kolika druzích svrchovaných vlastností jsou založeny tyto stupně probuzení bodhisatů? To je důležité. Hm? Buddha na to odpovědě. synus z dobrého rodu. Hm? Co je syn z dobrého rodu? Jsme už vysvětlili. Hm? V krátkosti na osmi svrchovaných vlastnostech. Čistotě svrchovaného předsevzetí. Hm? To znamená, aby jsme dosáhli probuzení bodhisatů, potřebujeme to, co tradice učení bodhisatů nazývá přímou mysl. Přímá mysl je založena právě na víře. Víře tento stav budoucnosti. A přímou se právě získáme, jestliže sledujeme ty sliby bodhisattva, slibují. Právě proto v Číně nebo v Tibetu si je opakují každý den i před jídlem, u každé příležitosti, že Slibuji, že převedu na druhou stranu všechny bytosti, slibuji, že se zbavím, že zbavím bytosti všech eh, přílivů a odlivů skvrn eh, do vědomí. Hm? E, naučím se vše, abych prospíval bytostem a dosáhnu nejvyššího probuzení. To je prýmá mysl, hm? která je předpoklad toho, aby eh, jsme se naladili na stav budoucnosti. Hm? Dále čistotě mysli. Čistotě mysli to znamená, že ten, který chce dosáhnout probuzení bodhisattvu, musí. se stát mistrem samády, samápaty. Čili učení bodhisattva zdůrazňuje, že zatímco učení žáků je důraz je spíše na vypasaně, Bodhisattva, aby mohl zůstat v samsáře a neodvrátit se od samsáře, musí prodlévat v čisté mysli. Jak může prodlévat v čisté mysli? Jedině tak, že se stane mistrem šamaty. Jinak to nedokáže. Tedy zatímco štěstí žáků je v tom, že kontemplují slast mirovány, štěstí e, bodhisatů je v tom, že e, prodlévají v čisté mysli. Čili e, teoreticky ten, kdo se chce Ačkoliv to tak není. Ten, kdo se chce učit cestu v by měl definitivně praktikovat úsilovně samatu. Čistotě soucítění. To znamená, že soucítění je. Předpoklad toho, aby mohl prospívat druhým. Jestliže nemá velký soucit, odvrátí se od prospívání druhým tím, že se znechutí samsárou a vstoupí do myrování. A tím pádem ne, se nezdokonalí v dokonalostech. Tedy bodhisattva, jestliže studujeme cestu bodhisattva, i když dosáhne sebe vyšší stupně šamaty a vypasané, stále se musí vracet, pokud hm, nedosáhne stavu to je tady, tady je ten rozdíl. A proč se bude vracet? Právě na základě toho soucitu. Proč eh, bude mít soucit? Protože má Tyto precevzetí, hm? to svrchované precevzetí, tedy tu rovnou mysl, ta rovná mysl mu nedovolí, aby váhal. Jestli se začne váhat, tak se stane arahátem. Hm? Je to tak? A jaký je prostředek toho, aby měl, velké, aby měl čistotu soucítění? Právě transcendentální modus, ve které nic se nedá dosáhnout. Hm? Prostředek cesty Borisatu je nemožnost něčeho dosáhnout, protože vše už je dáno. Ja jelikož vše je dáno, původně vše je ve stavu rovnoměrnosti. Jedině nedostatkem vědy, bytosti, tento stav nechápu jako přirozený stav. A z toho vyplývá čistota soucítění. čistotě v praxi dokonalostí, hm? čili bodhisattva nemůže opustit samsáru, pokud to není spojeno s perfekcí v dokonalosti. a opu pak opuštění samsáry vlastně je stav jak už jsme se zmínili, být ve stavu odchodu, ale ne, ne odejít. To je těžké pochopit právě. Proto eh, třeba kontemplovat gaté, gaté, gate ve stavu odchodu neznamená ani přicházení, ani odcházení. Aby eh, mohl takto praktikovat, tak praktikuje takzvaný eh, samgrahavastu. Samgrahavastu, že si získává bytosti dáváním, získává bytosti praxí stejnosti, získává bytosti, praxí řeči, která se... líbivé řeči. A co tam ještě je? ty samatá Dána, sanata, projeláča. No, na každý pár čtyři jsou tam. Teď čist, čistotě vize budů a jejich uctívání. Čili. Eh, To je, znamená, že část jeho praxe je, že je, žádá buddhy, aby zůstali ve světě, aby točili dál kolo je, darmi. Hm? A to nejenom rozšíří si jeho vizi – o tom už jsme mluvili – vidí nekonečnost bytostí, vidí nekonečnost darmy, vidí nekonečnost světu, vidí nekonečnost bytostí, které musí být prevedeny na druhou stranu a nekonečnost prostředků které potřebuje, aby tyto bytosti převedly. To je právě tež čistota vize budhu, které se v této dimenzi nachází. Čistotě v úsilí přivést bytosti do stavu dokonalostí. Čistotě zrození ve prospěch bytostí, čili bodhisatva, neodmítá zrození, naopak, jak už jsme se zmínili, se chce stát mistrem zrození. Čili praktikuje tak, že když díky dokonalostem získá stále jemnější a vyšší stavy zrození, když praktikuje dávání bože do bohaté rodině a tak dále, to přijde potom, takže teď to nebudu vysvětlovat. Čistotě zrození ve prospěch bytostí, to znamená, že bude schopen tím, že se zrozuje stále s větším, větší schopnosti prospívat sobě a bytostem, bude schopen odstranit různý katastrofy hm? a e, na základě soucitu pomáhat ve různých situacích bytostem, hm? rodit se tam, kde je potřeba, jednou jako král, jednou jako minister, jednou <laughs> všude, kde bude potřeba, tam se zrodí, protože se stává mistrem, nebo se má touhu potom se stát mistrem procesu zrozování. No a čistotě duchovních sil to znamená, že se stává mistrem všech různých samády, mistrem Darmi, což je pro něj dokonalost, studium dokonalosti a praxe dokonalosti, a že se stává zvykem spontánních zvyků, které ho naladí na, vlastně na stav převědomosti, tedy neulpívání na rozlišujícím vědomí. kterému umožňuje právě eh, schopnosti pomáhat druhým. Sinus dobrého rody, rodu. Všechny tyto svrchované vlastnosti od svrchovaného předsevzetí a až po čistotu duchovních sil jsou čím dál výraznější od prvního stupně probuzení až po stav budhy s výjimkou čistoty zrození. Hmm? Budha se mi rodí samozřejmě. Čili tím jemnější se stává vědomí, tím jemnější je jeho tím silnější je jeho schopnost pomáhat sobě, pomáhat druhým. Hmm? a tím jako získává čím dál tím větší moc, hmm? moc nad sebou, moc nad druhými, která mu dovoluje eh, postupem, eh, postupně získat stav budovství. Buddha je ze všech bytostí nejmocnější. Čili všechny tyto procházení těmito schopnostmi vidět překážky a odstraňovat je, vidět hrubost a odstraňovat hrubost, mu dovoluje vstoupit do vyšších a vyšších stavů moci. Potence. Aby Zůstal v Samsáře a praktikoval dokonalosti a neodklonil se k Potřebuje potenci, sílu, schopnosti a ty jsou čím dál tím vyšší, čím jemnější překážky překonává. Čili v každém vyšším stavu jsou ty vlastnosti které spojené s praxí dokonalosti, jsou lepší, jemnější a spojené s, hlubší, s hlubšíma schopnostmi pomoct sobě a pomoct druhým. A proč je to? Protože proniká do. Postupně do praxe dokonalostí bez přílivu e, poskrnění do vědomí a bez odlivu poskrnění z vědomí, čili praktikuje dávání a tak dále, se e, postupně se myslí absolutně čistou. Hm? A tato mysl pak e, odstraní nejenom jeho e, Překážky dané poskrněním vědomí, ale tež překážky dané nepoznáním všech objektů. Také to je spojené komentáři z kontemplací na kvality nejvyššího probuzení, hm. jaké jsou kvality nejvyššího probuzení, ale to necháme na pozdější vysvětlení spojené s dokonalostí. Na to se bodhisattva Avlokiteshvára zeptal Budhy. Světem uctívaný, proč učíte, že zrození Bodhisatů je nejskvělejší ze všech zrození bytostí? Budha odpověděl. Učím tak ze čtyř důvodů. A to dokončíme tuto část dneska. Hm? Zrození bodysatvu pochází z těch nejskvělejších kořenů dobra. Proč? protože se nechce vyhnout zrození, ale chce se zrodit, aby byl k prospěchu všech bytostí. Čili bodhisattva se nezrodí postupem času, jeho úkol je zrození je, v buddhismu díky nevědomosti, ale bodhisattva se zrozuje díky jeho odhodlání. Hm? Adimoksha. Čili eh, díky eh, je spojeno se sílou pozitivní karmy, kterou hm? eh, získá perfekci ve stavu buddhovství. Je třeba si to uvědomit. A jeho zrození je též na základě jeho slibů. Hm? Právě proto, že má ty sliby, i když dosahuje ty nejjemnější stavy vědomí, které mu opustit samsáru, musí se stále vracet, protože má ty sliby. Hm? Dále bodysatovo zrození je založeno na pochopení právě toho nedualistického stavu, o kterém jsme se zmínili, tedy na stav takovosti, který přesahuje rámec všech protikladů mezi. Které jsou dané rozlišující myslí. Čili he, vlastně jeho cílem je se stát, ne se nezrodit, ale se stát mistrem procesu zroz, z, zrozumání. Celá jeho praktika je naladěná na to. Čili postupem času se učí, jak se zrodit vědomě s sílou své moudrosti. Jejich zrození je dobrovolné, děje se sílou vlastního rozvážení. To znamená, že prožívá zrození ve stavu prašravdy, jak jsme řekli, jasnosti, uvolnění a koncentrace. Tím pádem vlastně se učí rozhodovat o tom, kde se zrodí. Jejich zrození je důsledkem soucitu s cílem vysvobodit bytosti z utrpení. To je jasný. Jejich zrození není důsledkem vlastních nečistot a tak může odstranit nečistoty druhých bytostí. Vimalakirti, což obzáště v Číně je mají laici eh, eh, obzáště rádi sutru vymaa kty, Nirdesha sutra Vimalakirti říká eh, že eh, eh, vlastně ten, kdo chce odstranit eh, nemoci druhých musí... Eh, odstranit nejprve všechny své nemoci. Hm? A to je cesta bodysatů. A tím pádem nemůže se nezrodit, protože má tak jemnou mysl, která vidí i ty, i ty nejjemnější druhy. Hm? Nemocí ve smyslu neschopnosti, Plně být k prospěchu druhým, hm? to je tež nemoc. Hm? Čili body se to nevylečí sebe, pokud říká malakirti, pokud nemá schopnost vyléčit druhé. Hm? Bodhisattva Hrolokiteshvára se poklonil a zeptal. Světem uctívaný, z jakých důvodů a příčin učíte, že bodhisattvo je praktikují obšírná, skvělá a skvostná predsevzetí. O tom jsme se zmínili, že předpokladem cesty bodhisattvu je právě získat stav přirozený. A stav přirozený nepozná, protože právě má ty, ty, to, co jsme nazvali nedostatek vědy. Tak právě proto jeho praxe spočívá ve víře. Praktikují obšírná, obšírná, znamená, že se vztahují ke všem bytostem, skvostná přece vzetí. Hmm? Skvostná znamená, že přesahují rámec eh, rozlišujícího rozlišování. Protože z hlediska rozlišujícího vědomí nedávají vůbec smysl ty jeho proce Ani Buddha nemůže spasit všechny bytosti, ani Buddha nemůže... Eh, ale jestliže rozumíme, že eh, i prostředek bodhisattva je, že nic nelze dosáhnout, no tak pak to dává smysl. Je to tak? Musí, aby jsme pochopili hm? nedualistické vnímání, musíme pochopit to, co ho presahuje. To, co presahuje eh, rozlišující mysl. A to pochopíme tak právě kontemplací na to, že eh, skutečný stav je ten stav, kde nic se nedá dosáhnout. Hm? Buda odpověděl. Synu z dobrého rodu. Důvody a příčiny k tomu jsou čtyři. satové dobře znají slast nirvány a tak jsou schopní ji rychle uskutečnit, díky jejich moudrosti prosté rozlišování. Přesto si odříkají bezprostřední podlévání ve slasti nirvány, díky jejich předsevzetí spasit bytosti. Jejich předsevzetí mysli je bez chtíče a bez očekávání, tedy neočekávají důsledky svých činů. Proč? Protože kontemplují právě ten prostředek nedosažení. Hm? Za účelem prospívání všem bytostem jsou ochotní snášet velké utrpení po dlouhý čas. Proč? Protože kontemplují stav který je ten stav, který má vlastně úplné naplnění. Úplné naplnění je navrácení se do přirozeného stavu, v který věří. A praktikují ho tak, že nechávají vystávat mysl, bez bydlení. Z těchto důvodů a příčin učím, že bodhisattvo je praktikují obšírná, tedy e, obšírná v tom smyslu, že zahrnují všechny bytosti, skvělá v tom smyslu, že přesahují rozlišující vědomí a skvostná predsevzetí, to znamená, že skvostná, že vedou do stavu buddhovství. No a tím jsme skončili dneska. Sice nám to, jsme přesáhli čas, ale aspoň jsme skončili dost tu část, která předchází vysvětlení dokonalosti.